Вибач Вадимові, і за тата, і за... І за дідькову маму ти вгадала, перервала стара. Влипла з ними всіма, як нечистий у смолу. З ким з усіма? З чортячим кодлом з ким же? Казали мені. Не виходь за того Кулаківського. Ні, на його смердючі копійки злакомилась. Ех, тепер сиди, нюхай їх. Сама в цьому гадючнику. Шо ти очицями стрижеш? Рада, що бабі язик розв'язався? Я просто не розумію вас, бабусю. Ви наче добра. «А лаєтесь?» «Ще пожалій мене, а як же?» «Бабусю!» Стара таки розм'якла. «Не часто, мабуть, чула добре слово. Певно, гарно вчишся?» «Бо той Люципер тільки числиться в гімназії. Ми з класу в клас перетягуємо. Ха, дуже таткові хочеться, щоб син престижну школу закінчив. А йому та школа потрібна з престижем разом?» «Ну...» «Вадим розумний хлопець, якщо постарається, де тобі втямити? В тебе лебонь таких бісових предків не було, як у Кулаківських». «На ось, дивись!» – стара швидко занишпорила в шкатулці на полиці. «О, ось воно, це нещастя!» – майже пожбурила Софійці прим'яту стару-престару світлину, з якої дивився, в, власне не дивився, очі на світлині виколото чиєсь вправною шпилькою. Ситий з пишною чуприною чоловік у кожусі. З нього все почалось. Якби тоді, раптом, хм, як же не вчасно, зарепіли двері і до кімнати зайшов Вадим. Побачив Софійку і дівчинка з приємністю зауважила, начебто аж блід і остовпів. О, з'явився, не забарився. О, ось оприймай. Ха, пронозлива дуже. Навіть я при мало, як ти кажеш, не розкололась. Що? «Ти знайшла? Ти її розказала?» – Вадим зробився сам не свій. У ворота позвонили, стара побігла відчиняти. Софійка злякано прикрила долоною фото і, щоб не сердити хлопця, заховала під полу. «Нічого особливого, не хвилюйся! Я просто йшла мимо і вирішила дізнатися, що з англійської!» Здається, йому відлягло від серця. Навіть подобрішав. «Вау, уроки! Ну, проходь до мене, бо та Дракула зараз як розгавкається!» Скочив наперед Софійки до своєї кімнати і щось швидко згріб зі столу до шухляди. «Ну, звісно. хочеш щоб охайно. То чого, кажеш, треба? Домашнього завдання з англійської, виявляється, їм не давали. Розмова не клеїлась. Вадим сидів, мов, на голках, ніби когось чекав. Та й Софійці було незатишно і давно вже хотілося додому. Як виходила, старої вже не побачила. Аж біля фіртки здибала неголеного типа, який щось прогугнявив на зустрічі Вадимові. Це ж той, кого чула сьогодні під акацією. Вже біля самого дому завважила, що й досі стискає щось під полою. Леле, це ж оте старезне фото зі шкатулки. Треба повернути, але вертатися ні за що. Намиста, звісно, так і не знайшла. Розділ восьмий. Підслухана розмова. Біологічка Ліда Васильівна на останньому уроці повела Софійчин 6-й на екскурсію до старого парку. Всі ніби вирвались із зимового полону. І тепер сміялися, базікали, дивувались юний зелені старих дубів. Ліда Васильна щось пояснювала, і Софійка з гуртиком «Дівчат-відмінниць» намагалася запам'ятовувати, чим відрізняється веймутова сосна від кримської, а карельська береза від завислої. Особливо сподобались пишно-квітучі білі кущі таволи. Ліда Васильна спочатку назвала їх незрозуміло латиною, а тоді по-народному – речена. Цікаво, чи чує Вадим, чи нічого собі не уявляє? Вадим не чув, бо крутився далеченько від учительки. Великою лозиною полохав жаб понад зарослим усокою озерцем. Біля нього товклося кілька хлопців і нахабна Ірка Завачук, яка тонко й манірно пищала до кожної жаби. Ніяк не відчепиться від хлопця, наче й не бачить, що вона Кулаківському тепер цілком байдужа. Софійка вміла міркувати. Еге ага, ж, нині все змінилось не на Ірчину користь. По-перше, і Вадимова поява в їхньому дворі, і його вчорашня яковість усе свідчило про його небайдужість до неї, Софійки. По-друге, те, що ось він кидає по ірчених ногах соснові шишки, басани на випередки починають і собі, даруйте аж ніяк не межа Софійчиних мрій. Її мрія, аби під ноги кидали букети ліле. Білих садових лілей, яких найбільше любила з дитинства. А шишки? Хай ними Ірка тішиться. На центральній алеї, заповненій численними ядками, Вадим купив Ірці Морозиву. Першевеньке, звісно, хоч і дороге. Софійка не любить із чорносливом.